Сама теж жовта, ніби натерта шафраном, аж Сулейман злякався. Хурем, що з тобою? Ти не дуже? Навіщо ви прийшли? – спитала вона холодним голосом. Я вас не кликала. Хасики? Ніяка я вам не хасики. Хурем і не хурем. Тепер і він розгнівався. За ним несли безліч дарунків, породставлявши скрині явних і мерщі, забралися геть. А ця дивна жовта жінка, мовби хоче, щоб забирався геть і він, падишах і повелитель усього сущого. «То хто ж ти така?» – спитав він загрозою в голосі. «Настася, коли умру, то знову стану Настасою, як була у рідної матусі. Я не вмію вимовляти таких імен». «Ах, ви не вмієте!» Вона рвучко звелася на лікоть, різонула його поглядом, провела по ньому очима з ніг до голови. Не вмієте? Це ж грецьке ім'я А ви із своїм греком Умієте? Умієте? Облиш його, намагаючи заспокоїти недужу Сказав султан Облишити? А ваші гіркі слова через цього грека А ваша немилість до мене І це облишити? Все в мені вмерло від тих докорів І маленький Абдалах умер Зазнав прикрості і горя Що в моєму лоні і умер Вона заплакала Крізь сльози, крізь схлипування виштовхувала поодинокі слова. Це ви, це все ви своїм греком, з ним усе. Він присів коло ложа її, спробував взяти руку хорем. Рука легка вся в вогні, хотів поцілувати ту руку, але рок солана висмикнула Не чіпайте мене. Нещасне дитя. Може, ви зможете його воскресити? «Може, хтось на світі зможе?» «І я теж помру. Не хочу жити більше. Не хочу. Не хочу!» Малий Баязид, почувши материн плач, заревів ще дужче. Сулейман спробував тихомирити сина, але хорем закричала на нього. «Не підходьте до нього! Ви хочете згубити ще й Баязида!» «Я знаю, я все знаю! Ви хотіли б бачити мертвими всіх моїх синів, щоб лишився той від Черкешенки, від тої товстої гузки». Це вже було понад усі сили. Сулейман гнівно випростався, склек у тому горлі промовив. Я так поспішав до тебе, кинув усе. Тепер бачу даремно. й тоді поговоримо. Тобі потрібен спокій. Коли почуватимеся краще, поклич мене, я прийду. Покликати? Вона засміялася болісно і зловтішно. Покликати вас? Чому б мала вас кликати? Він Тихо вийшов, дивуючись своєму терпінню. Досі вважав, що знав хурем як самого себе. Але жінка ніколи не може бути знана занадто. Чоловік усе життя шукає чогось у жінці, заглиблюється в неї і ніколи це не набридає. Коли це жінка, а коли отака жовта тигриця? Може вона справді тяжко не дуже? Сулейман прикликав кизля рагу, і спитав, чи оглядали султаншу хасаки досвідчені лікарі. Той сказав, що султанша нікого не підпускає до себе, звеліла не приходити навіть йому після разів. Жоден з євнухів не сміє поткнутися в її покій. Тільки мала нянька і темношкіра служебка нур. Ти відповідаєш мені за життя султанші, спокійно сказав султан. Має щодня, щогодини приносити мені вісті про її здоров'я. Вона не пускає мене в свій покій. Похмуро повторив злярага. Як же це вона робить? Сказала, що б'є мене, коли я поткнуся. І ти злякався? А хто не злякається її величності? Гаразд, іди і роби як велено. Ефіопка Нур тим часом витирала роксолану губкою в змоченої водці з мускусом. Нур була зовсім молоденька, з тонким станом, пласка, як дощечка в животі. Вона спала коло порога роксоланиного покою. Носила її їсти, перевдягала, її маленькі дужі рученята робили все швидко, вміло і вправно «Я все чула», – тривожно шепотіла вона на вухо Роксолані «Навіщо ви так із султаном? Хіба можна гримати на самого падишаха?» «А ти б не підслуховувала» Воно само підслуховувалось Я кружляла біля дверей, щоб ніхто не підкрався, бо ці євних і так і шастають У кожній бганці запон по євнуху, а то й по два я не підпустила жодного, а сама все чула. «Ви так на нього, так? А що коли він розгнівається?»